Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță, noi parcurgem împreună Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, citind fiecare verset urmat de o meditație mai scurtă sau puțin mai lungă. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom începe lecțiunea de zi citind versetul 7 al capitolului 6 al Evangheliei după Matei, după ce mai întâi vom avea, așa cum ne este obiceiul, o istorioară a zilei. Pentru ziua de astăzi am ales să citim o însemnare din jurnal volumul 2, al Marelui Gala Galaction, traducătorul Bibliei Ortodoxe în limba română, de la data de 2 martie 1923. Desigur, numai un singur fragment din această însemnare vom citi, un fragment care arată în mod deosebit și întărește destul de puternic porunca Domnului Iisus Hristos potrivit căreia, nimeni care nu este născut din nou nu poate vedea împărăția cerurilor. Haideți să citim acum un fragment puțin mai lunguț din însemnarea aceasta de la 2 martie 1923, consemnată în jurnal volumul 2 alugat la Galaction. Curând după hirotonia mea, câteva persoane importante din societatea femeilor române ortodoxe au venit la biserica Schitumă-Gureanu, unde predicam, și mi-au adus vestea că societatea pregătește o agapă în cinstea mea. Le-am rugat să renunțe la ideea aceasta și să nu mi pună la încercare modestia și izolarea în care trăiesc. Cei ce mi-au adus această veste au insistat și m-au asigurat că, în interesul unor mari idei, e de dorit, din partea mea, să mă supun. Și m-am supus. Dar împrejurările mi-au venit în trajutor. În preziu agapei proiectate, bucătarul a avut ideea minunată să plece, să se însoare, să se supere sau nu știu ce altceva. Agapa a fost amânată și atât a fost destul. Definitiva amânare a venit de la sine. Dar eu, la început, am luat glumă în serios și m-am pregătit să fac față nevoii. Am căutat adică să adun pe hârtie cam ce aș putea să vorbesc în temutul ceasa al Agapei. Slab, neîndrăzneți și cu zvâcnituri de inimă, cum sunt, am socotit totdeauna drept o adevărată calamitate obligația discursului la o masă. Ori mănânci și nu te gândești la nicio cuvântare, oriți îți lumești discursul și mâncarea cealaltă rămâne deprisos și de ironie. Așadar, ca să-mi tehnească masa doamnelor ortodoxe, m-am premunit cu câteva pagini drese de mai înainte. Iată acest cuvânt, care poate va mărturisi mai târziu despre nu știu ce incubație sufletească și care, deocamdată, este o întâmplare din lumea semirealizărilor. Ironia lui mi-e un câștig. Și neobligarea mea față de doamnele ortodoxe e un alt câștig. Dragi ascultători, aceasta a fost mai partea introductivă a însemnării de la 2 martie 1923. Din această însemnare însă, am avut în vedere un anumit paragraf din întregul discurs pregătit de Gala Galaction, căruia îi dau citire în continuare. A trăi potrivit poruncilor mântuitorului înseamnă a trăi în miracol. A trăi deasupra lutului, deasupra slăbicinilor, deasupra conveniențelor. Amin, amin greesc de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu, spune Mântuitorul lui Nicodim în Ioan, capitolul 3, cu versetul 3. Ar fi nevrednic de numele nostru și de adunarea aceasta dacă am ascunde măcar o iotă din această sentință. A fi creștin, E lucru foarte greu. Însemnează a realiza un cap de operă de fiecare clipă. În fața acestei afirmări, mirarea lui Nicodim va fi de apururi imensă și legitimă. Cum poate omul să se nască odată ce e bătrân? Și totuși, aici stă toată divina substanță a creștinismului. Chiar Sfântul Apostol Pavel zice... Așa încât, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi au trecut. Iată, toate s-au făcut noi. Citat de la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iubiți ascultători, Gala Galaction, unul dintre cei mai renumiți istorici și literari ai României noastre, cel care a făcut și prestigioasa traducere a Bibliei ortodoxe în limba română, desigur, în colaborare cu Vasile Radu, care era specialist în ebraică, ca unul care a avut în altul privilegiu de a citi Biblia în limba ei originală, se pleacă în adâncă reverență față de adevărul ei. În cuvântarea pe care și-o pregătise să o țină cu, ocazia sărbătorii hirotonisirii lui, afirmă cu toată tăria că toată divina substanță a creștinismului stă în taina nașterii din nou sau pocăința, despre care mântuitorul vorbește iudeului Nicodim, un om matur. Aceste cuvinte, prin care se definește importanța a tot cuprinzătoare a nașterii din nou, și anume, toată divina substanță a creștinismului, aparțin marelui om, Gala Galaction, acela care a fost unul din cei mai mari istorici și literați români, omul care a citit Biblia în limba ei originală ca și în câteva alte limbi străine. Ce dovezi mai covârșitoare, care să ne parvină chiar și din partea oamenilor, ne mai sunt necesare ca să ne determine să înțelegem odată pentru totdeauna că, Intrarea în împărăția cerurilor nu este posibilă prin nimic din cele ce putem sau nu putem face noi, ci numai și numai prin procesul nașterii din nou, adică al pocăinței. Vă lăsăm să meditați asupra acestei unice condiții prin care puteți moșteni cerul și, în timp ce se cântă o cântare, aveți tot timpul să procedeți la actul pocăinței dacă n-ați făcut-o încă până acum. Cine-ar putea să-ți dea iertare Pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea Dumnezeu Dumnezeiescul cea el el are putea, ar putea. apropiindu ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire așa cum am spus, versetului 7 din capitolul 6 al Evangheliei din Matei, verset din care am avut o serie de explicații cu ocazia lecțiunii precedente. Versetul sună astfel. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. După cum am amintit am și în mesajul precedent, bolborosirea și mulțimea vorbelor în rugăciune sunt felul de a fi al păgânilor, căci în creștinism nu s-a lăsat un tipic, după care trebuie să se roage credinciosul. În scriptură, nici Domnul Iisus și nici apostolii săi n-au făcut și n-au învățat pe nimeni să trăiască sau să se roage după un anumit tipic. Haideți acum să luăm cunoștință contemplare cu foarte interesantă în privința aceasta. Se spune că trei călugări trăiau într-o insulă, rupți de viața religioasă din orașe și sate. Ei știau foarte puține din practicile religioase și trăiau o viață de credință așa cum Duhul Sfânt îi călăuzea. Episcopul, celui mai apropiat oraș de insulă, auzind de existența acestor călugări, s-a grăbit să meargă la ei pentru a-i îndruma în viața de credință și, mai ales, să-i învăța să se roage. A luat-o corabie și a plecat. Ajuns pe insulă, a găsit ușor pe cei trei călugări credincioși. După ce s-au cunoscut, episcopul le-a spus scopul venirii sale. Călugării, dornici de a sluji lui Dumnezeu cu adevărat, s-au bucurat mult de episcopul care venise să-i ajute. Timp de două săptămâni cât a stat episcopul pe insulă, i-a învățat tipicul rugăcinilor, pentru că acești călugări rupți de societate nu știau așa ceva. Ei se rugau simplu, așa cum aveau nevoie. Bucuroși că aflau acum o cale mai sigură spre desăvârșire, se străduiau să învețe zilnic tipicul de la episcop. A venit însă vremea ca episcopul să plece. Cei trei călugări l-au însoțit până la corabie. După ce și-au luat rămas bun și i-au mulțumit pentru o stănea la lui ca să-i învețe, călugării s-au înapoiat la coliba lor. Dar nu s-au depărtat prea mult de corabie, când unul din ei a zis celorlalți, Oare cum ne-a învățat episcopul să ne rugăm?" Cei doi căutau să-și aducă aminte, dar în zadar. Niciun cuvânt din tipicul episcopului nu-l mai știau. Atunci îngroziți că mântuirea le este în primejdie, fiindcă nu se mai rugau după cum o învățase episcopul, i-au zis celui mai tânăr dintre ei să fugă cât mai repede până nu pleacă corabia și să mai întrebe odată pe episcop. Călugărul mai tânăr s-a întors și fugea cât putea spre corabie, făcând semne cu mâna și strigându-l pe episcop. În timpul acesta corabia s-a desprins de țărm și se îndepărta încet spre larg. Călugărul fugea mereu, dar în fuga lui n-a observat că trecuse de mal și că umbla pe ape. Episcopul a observat că fugea cineva după corabie strigând. Când se uită mai atent, îl recunoscu pe călugărul care striga, Preasfințit episcop, mai spune odată cum să ne rugăm, că ce-am uitat ceea ce ne-a învățat!" Episcopul, văzându-l cum alerga pe ape, și înțelegând viața de sfințenie pe care o duceau călugării din insulă, ia răspuns cu tremurat, O, rugați-vă tot așa cum v-ați rugat înainte de a ne întâlni. Iubiți ascultători, Dumnezeu nu se uită nici la mulțimea vorbelor, nici la așezarea lor într-o ordine frumoasă, nici la tăria lor, ci El se uită la credință, se uită la viața și țelul ei. Se uită la dorințele celui ce se roagă dacă sunt armonizate cu voia lui. În rugăciune se întâmplă ceva asemănător cu rezonanța. Apeș clapa unui pian și încep să vibreze corzile corespunzătoare ale altor piane aflate în altă cameră. Dacă inima mea vibrează ca inima lui Dumnezeu, rugăciunea mea este primită de la primul cuvânt. Dacă conducem totul în sensul lui Dumnezeu, totul e rugăciune. Nu numai când suntem în genunchiați, ci orice lucrare, orice vorbă, orice gând este învăluit în duhul rugăciunii, cum spune martirul Sextus, să fii mereu cum vrei să fii la rugăciune. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care nu ascultă rugămințele celor ce li se adresează. Rugăciunea celui ușuratic este vorbire de nimic. Să nu trăim așadar în spiritul păgânilor și să nu ne rugăm ca ei. Dumnezeu nu are nevoie de tipic sau practici religioase, ci are nevoie de originalitate, de viață, de viață de credință în duh și în adevăr, când aceasta este, de puțină importanță, este numărul vorbelor în rugăciune și felul cum sunt spuse. Rugăciunea bolborosită, rugăciunea strigată nu sunt ascultate de Dumnezeu. Sfântul Macarie Egipteanul spune că la rugăciune sunt unii care se servesc de strigăte neîngăduite, ca și cum s-ar încrede în puterea lor trupească, necunoscând viclenia tainică a cugetelor, ci socotind că pot să vârși lucrul desăvârșit cu propria lor putere. Iată șapte piedici în ascultarea rugăciunii. 1. Păcate nemărturisite și ocrotite în inimă, de citit Isaia 59, versetele 1-2. A doua piedică. Lucrări împotriva voii lui Dumnezeu. 1. Samuel 8 cu 18, 2 Corinteni 6:14. 3. Zgârcenia noastră, proverbe 21 cu 13. 4. Părtășia frățească stricată, Matei 5, 23 cu 24. 5. Îndoiala, 1 Timotei 2, 8 cu 9. 6. Purtearea rea în familie, 1 Petru 3 cu 7. Și a șaptea piedică, interese personale firești, Iacov 4 cu versetul 3. Dacă cineva vestește Evanghelia ca să-și arate înțelepciunea pe care o are el în câștigarea sufletelor, pentru a se lăuda, își pune singur piedică în calea rugăcinilor și a mântuirii sale. Ioan Botezător spunea, el, Iisus, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Dacă o soție are un bețiv, un soț bețiv și rău, și se roagă domnului pentru întoarcerea soțului, asta numai ca să-și ușureze viața ei, o astfel de rugăciune nu este ascultată. Un credincios povestește o experiență din viața lui. El spune, Locuiam cu chirie în primii mei ani de căznicie la o soră bătrână care nu a fost niciodată căsătorită. Din anumite motive de sănătate, sora aceasta avea crize de nervi extrem de ciudate. Fiind și singură, se temea mereu că cei din jurul dumneai ei vor să ia averea și casa, motiv pentru care se purta neobișnuit de ciudat cu noi. Orice bine pe care încercam să i facem, sau orice fel de ajutor, ori îmbunătățire bunătățire să aducem locuinței dumneai ei, o interpreta în sensul negativ, socotind că vrem să-i luăm casa. Nu de puține ori ieșea în stradă, îți părul din cap și țipa disperată după ajutor, că noi, de fapt, vrem să-i luăm casa. Prima dată m-am speriat nespus de rău, nu văzusem încă niciodată așa ceva cu ochii mei și nu auzise nici cu rechile mele și mai ales că era urmarea faptului că îmbunătățisem condițiile veceului din curte. Eu abia așteptam să o văd bucurându-se că nu ne mai udăm încălțăminte când veneam de acolo. Vecinii, care o cunoșteau, au ieșit afară din casă și râdeau de sperietura mea, spunându-mi să mă liniștesc, că eu o cunosc pe Tant Ioana, așa se numea sora aceea. Am început atunci să mă rog domnului pentru sufletul acesta chinuit de boală. Ce credeți? La o oarecare vreme, după ce începusem să mă rog, am auzit ca un fel de voce care îmi spunea că pot să mă rog eu cât vreau pentru Tant Ioana, rugăciunea mea nu va fi considerată. Atunci am început eu să-i predic domnului și să-i dovedesc că nu este drept să nu mă asculte, căci îi argumentam eu, de aceea m -ai adus aici, doamne, să mă rog pentru această femeie care este singură pe lume. Domnul însă în bunătatea lui nu mi-a făcut după nebunia mea să mă pedepsească pentru îndrăzneala de a comenta cu el, ci mi-a spus simplu și liniștit prin anumite versete din scriptură care, parafrazate, ar însemna astfel. Tu te rogi pentru ea numai ca să nu te mai facă de râs la vecini, ieșind în stradă și strigând împotriva ta. Tu nu ai în vedere nici de cum binele sufletului ei în mod dezinteresat. Atunci, în lumina cea binecuvântată a cuvântului lui Dumnezeu, ce altceva puteam face decât să mă rușinez, să mă smeresc și totodată să mă și bucur înaintea lui, pentru că mi-a descoperit acest rău din inima mea de care nici nu știam. Credeți însă că mi-am învățat lecția? Nici de cum. Ascultați numai cele ce au urmat după aceea. Tensiunea relațiilor noastre crescuse mult. M-am hotărât de să mă mut. Mi-a fost pregătită de domnul în mod cu totul special o casă care era gard în gard cu cei mai ordinari oameni posibili care erau hoți, criminali, murdari din care afară. Dacă scăpau copiii mei pe stradă, veneau înapoi în curte în pielea goală, căci binecuvântații mei vecini îi dezbrăcau în plină stradă ziua în mare. Altădată când mă întorceam acasă din oraș, dacă uitam rufele pe sârmă, nu le mai găseam. Într-un an, după ce am tăiat porcul, am agățat pe lemne carnea ca să o pun la fum, așa cum e obiceiul. Ei, cărora le făcusem deja partea lor, căci aveau și ei copii, au văzut unde am atârnat-o și a doua zi dimineața am găsit lemnele goale. Nici nu s-au ferit prea mult să-mi spună că a fost cu adevărat bună la gust. Când am văzut-o și pasta, am început să mă rog pentru mântuirea lor. După o vreme, aceeași voce pe care o cunoșteam deja mi-a spus cam așa. Poți să te roști cât vrei pentru vecinii tăi, căci eu un veac n-am să-ți ascult rugăciunea." M-am ridicat atunci revoltat, imaginați-vă, un corp de nimic revoltat împotriva lui Dumnezeu și am zis De ce, Doamne, ce tu n-ai murit și pentru oameni ca aceștia?" Iar el mi-a spus, Da, fiule, am murit pentru sufletul lor, nu pentru cruțarea ta de neplăcerile pe care ți le aduc ei." Tu nu urmărești mântuirea sufletului lor, ci cauți ca prin mântuirea lor să fi scutit de necazurile pe care ți le pricinuiesc ei. Adevărulile acestea ale lui Dumnezeu care sunt scrise în cuvântul său mi-au fost îndeajuns să mă liniștească. Să nu uităm deci, iubiți frați, că numai atunci rugăciunea noastră este ascultată de Dumnezeu, când izvorăște din cuvântul lui, nu din interesele noastre și când curge spre cuvântul lui, nu spre îmbunătățirea relațiilor și raporturilor noastre pe pământ. Martirul sextu spune, cuvântul adevărat despre Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu te poți ruga cum vrei, roagă-te cum poți. Rugăciunile nu sunt ascultate din pricina evlaviei lor, ci de dragul lui Isus Hristos. Marea regulă a rugăciunii e că nu trebuie să ai reguli. Când Duhul Sfânt pune stăpânire pe inima noastră, El ne învață cum trebuie să ne rugăm și totul este cârmuit de El spre slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării sale. În versetul următor, la versetul 8 din Matei 6, Domnul Isus spune Să nu vă asemănați cu ei, adică cu păgânii, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Ființa omului este ca ceara caldă, ea forma tiparului în care este turnată. Două tipare ne stau în față, tiparul lumii și tiparul lui Dumnezeu, adică tiparul chipului veacului acestuia, cum este arătat la Roman 12 cu 2. Deci chipul lui Hristos. Galateni 4:19. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, a spus Dumnezeu la Facerea 1 cu 26. Cum este chipul lui Dumnezeu? Cine vrea să știe și să înțeleagă chipul lui Dumnezeu? să privească spre Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, omul, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui Dumnezeu, după cum citim la Evrei 1:3. cu Așa cum este Domnul Iisus, așa este și Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, spune Domnul Iisus la Ioan 14:9. cu Bunătatea, dragostea, sfințenia, dreptatea, Lumina și adevărul sunt părți din chipul lui Dumnezeu, dar nu-i numai atâta Dumnezeu. El este necuprins de mintea noastră. Cine privește necurmat spre soare, ia chipul soarelui, adică este luminat. Mediul în care trăiești te schimbă, în bine sau în rău, după cum este mediul. Trăiești în mediul duhovnicesc, devii duhovnicesc. Trăiești în mediu păcătos și urât, păcătos și urât de vi. Trăiești în mediu formalist și fățarnic, așa de vi și tu. Cine trăiește între lupi, învață să urle, spune un proverb spaniol. Mediul în care trăim este pictorul care ne zugrăvește pe fața noastră chipul lui. Sfântul Macarie cel Mare spune că pictorul Hristos zugrăvește pe cei ce cred în el și privesc totdeauna spre dânsul, un om ceresc după chipul său, de citit omilia 30 cu 4. Spântul Grigorie de Nisa ne atrage atenția spunând, Noi numim pe Dumnezeu Tată, dar El ne poate răspunde, Dacă tu ai fi fiul meu, ar trebui ca și viața ta să fie încununată cu însușirile mele, altfel eu nu recunosc în tine icoana ființei mele. Dumnezeu este bun și milostiv, este adevăr și dragoste. Dacă eu sunt bun și milostiv, dacă nu trec nepăsător pe lângă cel ce are nevoie de milă și dragoste, eu port chipul lui, altfel nu. Cine are dragoste și miluiește, se numește cu numele lui Dumnezeu, Mântuitor și Binefăcător, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu vă asemănați dar cu ei! Să nu ne asemănăm cu păgânii și cu fariseii fățarnici, care au o religie de formă, care fac binele numai pentru a fi văzuți și lăudați de oameni. Chipul lumii acesteia trece, păcatul, ura, fățărnicia, viclenia și minciuna toate se duc. Forma de evlavie este una din părțile chipului lumii de care credinciosul de asemenea trebuie să se ferească zilnic, cum ni se arată la 2 Timotei, 3. Cu 5. Iubiți ascultători, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înoirea minții voastre, cum ne îndeamnă Apostolul Pavel din partea lui Dumnezeu la Roman 12 2. Creștinul adevărat este făcut după chipul lui Hristos ca să o oglindească în viața lui trăită pe Hristos. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului 042 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, haideți ca împreună cu Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago, autor al poeziei În vas acesta de pământ, să ne minunăm de taina locuirii lui Dumnezeu în trupurile noastre. Făcând din noi credincioși Templu al Duhului Sfânt Dăm de citire poeziei În vasul acesta de pământ De argilă păcătoasă Ai pus parfumul zorilor Din țara luminoasă Cum ne-ai ales, o Doamne Sfânt Pe noi cei mai de jos Să fim înaintea ta pe veci Mireasa lui Hristos În vasul acesta de pământ Delut, fără valoare, ai așezat comori de preț din lumea viitoare, Comori de mărgărit, ceresc, smarald și hrisolit, păstrate pentru veacul nou al mirelui iubit. În vasul acesta de pământ, un ciob de prin gunoaie, ai pus lumini de paradis și a slăvilor văpaie, ai pus un dor al roadelor ce cresc bogate în lan, smochine, struguri din eșcol, din Plai de Canaan. În vas acesta de pământ, de atomii și molecule, țesut cu scame dintr-un vis și cu dureri destule, ai coborât ca într-un chivot făcut din lemn zbârcit și în aurul tău sclipitor pe veci ne-ai poleit. În vas acesta de pământ, un hârb în degradare, te-ai așezat să-ți faci locaș tu, Dumnezeu cel Mare, să faci o sfântă a sfintelor în locul cel mai mic și să prefaci din slăvi în slăvi un bulgăr de nimic. În vas acesta de pământ, țărână care piere, ai coborât prea sfinte duh puterea-ți de înviere. Să nu se vadă noi tării străine goale seci Numai puterea Lui Hristos și slava Lui în veci Amin Timp de slavă Dumnezeul meu Când că ești cel mai Dumnezeul meu, binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vin, azi că mâine și în veșnicie. Numele tău minunat peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat. Ne să fii Dumnezeul celor vii, dă când mâine și în veșnicii. Numele tău minună, peste toate înălțat, fie veșnic, bine